Oh, oh, oh. Fredagsfrallan, morgon till Talkshow Med Janne Holmbom, Johanna Lind I FN yeah. Hallå Johanna, god morgon God morgon, god morgon Och välkomna till Fredagsfrallan Idag är det den 19, Jag tror det 19 ja. januari är det. Ja, är det bra? Jättebra. Jättebra. Mm -hmm. Ja. Mm. Du då? jag frågar, det är så alltså det, det är som att trycka på en knapp och det bara kommer. Så nej, jag säger så, vad nej. kul att se det. Vilken ja. snygg där du har. Ja, tack. Men, jag det ser det som att det är en pyjamas. Pyjamas. pyjamas är ja, men det nu ser så som man ja. mjuk och god. Jag känner mig lite som pyjamas. Ja. Du på tal om pyjamas, har du rätt move så här ja, morgon. Alltid. Ja. Bra, ja. ja. Här är ett stalltips. Friday Brunch Nu lyssnar på Fedaskralla Ja, oh, oh, det gör du. Det är var ju rätt skönt. Ja, men det där fick igången. Blev man lite varm. Move like Jagger. Mm. Men vem var det som sjöng? Uh, Maroon 5. Inte, ja, det var det också. Det var det också, ja. Det var de. Var hon med där då? Kristina Aguilera. Agu, Aguilera. Christina Aguilera. Ja, för hon var med där. Var hon med i banden? bandet. Hon kanske bara lade sin. Okay, okay, jag inte, Jag kan inte ens säga vad hon heter. Men tjejmusik så här på morgonen. Ja, men det var lite. Pikt. <laughs> ja, nu ska vi inte förhäva oss Nej, på något sätt. Nej. Du, i, idag så säger vi grattis till namstadsbarnen Henrik och Henry. Mm. Det, det är rätt roligt så här. Vet du varför vi har Henrik varför det är Henriks namnsdag den 19 januari? Inte en aning. Nej, Nej. Det, det är ju ingen som vet. Och då tänker jag så här, tänk att folk har gått omkring hela ja. allt utan de vet. Nej. Jag tror kanske Henrik själv vet det ja. det är inte så säkert. Nej, det är inte så att Henrik Dorsin det är en duktig pojke. Ja, oh, han, han var med i julkalendern. Så det julkalendern? Nej, jag gjorde faktiskt ah. inte det. För jag... det var det, han hade en liten hemlig roll. Jaha, okej. Okay, så jag tänkte okay, om du hade ja. liksom känt igen honom ja. bakom allt. Han, han Kjelle Bergqvist gjorde väl en ja. jättebra roll. Han var gorv. Han var toppen. Nu gled vi ifrån ah. ämnet. Ah. Jo, men då, Varför var då, han namnsdag just idag? Jag hade, jag hade ju ingen aning om det heller. Men jag googlade, som det heter. Ah. Jag, jag surfade, säger man, ah. kanske inte. Det är så det Nej. Jag, jag internetade. Ja, just, mm. <laughs> ja, så här. Jo, det är så här. Alltså, namnet har till minne av biskop Henrik funnits på dagens datum sedan medeltiden. Och har inte flyttats. Och det var så roligt så här, va? Okay. Enligt legenden så dödades biskop Henrik den 20 januari. Är du med? Ja, alltså, han, han lever är... idag, liksom, va. Men han dödades ja, i, många damas, ja. i Men då den 20 Januari redan var upptagen med ett mer potent helgon. Gra. fick ställs in minnesdagen dagen. innan. Det är lite, det var lite att roligt, heta. ja. Henrik var starkare. Ja. Ja. Ja. Ja. Mm. ja men det var väl rätt intressant tycker jag ja, ja, ja. och källan var... har du kollat på den den allsiden ja, ah ja, källan, källan är livet, livets skada skola. <laughs> skola LHS LHS eh, nej ju LHS ja <laughs> vad heter det vad heter det där LAH heter ja, det LAH har du där när man får hjälp när man är döende så kommer de hem och fixar det kallas för LAH i Sverige åh alltså inte men inte att man får hjälp med att dö men när man när man säger det Nej, Nej. Men när man är döende och bor hemma. eller Jaha, sl hjälp i livets slutskede. Ja, ja, mm. ja. det, det, det hoppas jag att man får det, så här. <laughs> Nu är det väl lite fake <laughs> news att det tagits ja. bort i de här spartiderna. Ja, döden, ja. döden, är, du, du, döden är, vi inte är borta. Sparar vi in. Ja, men du, sen har vi det här med temadagar. Det kanske vi ska betta av också. Ja, just det. Ja. Är det många? Ja, det är tre, tre då mm. jag, jag, jag, Om du får välja vilken som är din det, det av de här tre Du må en av dem Nej äh, det blir lite enkelt för dig Men, men, men, men det är internationella oh. det tycker jag är så? Har, har du någon fetisch? Ja men du har hästar nästan som fetisch Ja va? fast det känns konstigt att säga att det är en fetisch ja, liksom. ja du blir, liksom, du blir inte liksom upphetsad av hästar Nej inte på det sättet nej, av inte det nej nej, nej, nej. nej nej Jag vet inte om jag har något nej. heller sådär då. Det är kanske ingenting man liksom tar ut för heller Nej, ja. alltså det är alltid kul att lika. Såner tänker jag, som ja, jag hade haft ja, någon så kanske ja. jag hade vi lite så dela det då. Jag tänker så här. Att, att doppa finger i jordnötssmörsburk. Jag gillar inte jordnötssmörsburk. nej. Jag gillar inte det. Oh, gillar, gilla gilla det, det, det, var... det Jag äter att jättemycket lax nu. Oh, ja, så det är bra mat. Det är bra när man mat. Men ska gå ner i mm. Är det en för eller? Du lägger dem på kroppen och bara. Oh. <laughs> lax, och Filip, att det är pengar på min håriga bringa. Och tänkte jag att det är pengar. Titta, tre laxar. Det går, det går bra nu. Nä, och... och sen lite lök Nej, men, men vänta. Jag har alltså inte en fetisch att stoppa äh, fingen ner i, i jordnötssmörsburk. Så här, det var ju Ted Less varit ett avsnitt om det. Ja, Okej. Okay. Ja, mm. men, men, men däremot så jordnötssmör är fruktansvärt bra när man bl bara blir riktigt less på... på lax lax fisksmaken liksom, om man har ålspakad lax så kan man lägga lite jordnötssmör på laxen det, det, det, det är det, det gifter varandra faktiskt ja. Värt att testa Ja det var det men internationella. och sen hade vi en som heter internationella popcornsdagen ja. det var tänkt, den tänkte jag att det kanske Ja men var det, det jag är jag gillar, jag. gillar popcorn ja. det eller ja. mm. kanske väljer du den tredje temadagen som infaller idag den 19 januari Stenstures ben. Ja, det kläver sin förklaring. Ja, nu var jag lite stum. för nu var jag tvungen att tänka, ja, ja jag känner ingen sture. <laughs> <Men> st <laughs> jag vet, ja, jag känner av. Nej, nej men det, för den behövs någon förklaring, ja. innan jag bestämmer mig för att ja. välja den. Jo, men det är så här. Sten stures ben, det är alltså, det är en, alltså en mindre kända högtiden efter jul som firas. Eller typ okända ja, ja, ja, ja. Ja. ja, men känner man till den så där ju själv. Okay. Mm. som firas idag då, den 19 januari varje år. Enligt flera källor har du hur ja, ja, ja. liksom, <laughs> enligt flera källor så har den här dagen firats sedan 1520. Oj, sedan. Då den stackars riksförstandaren, <fuss> alltså Sten Sture. Undrar om det är den yngre eller den äldre, det får vi googla på. Eh, förlorade sitt ena ben efter att ha blivit träffad av en kanonkula vid slaget på Åsundens is, inte här i Österrike, utan utanför Ulricehamn Okej, okay. en kanonkula. Ja. Och då då, då funderar jag så här, för det har jag faktiskt inte gått till. Men hände det här med, den 19 januari? Ja, ja. 1520. Mm. Och då funderar jag bara på hur firar man det liksom? Ja, Vad, har du några idéer krut och på om sånt man... känns det lite olämpligt om man ska liksom, ja. Ja, så att inte fler ben ryker. när man kanske ska äta kycklingben. <laughs> ja, nej, jag vet inte hur man skulle fira eh, det. Då, vet du, jag brukar vara, ibland brukar jag vara i Tjeckien och, ja. och då är jag på ett ställe som heter Schumpberg. Mm. Schumpberg, det ligger i nordöstra eh, Just det. Det ligger i någon stråa jag håller på med en sak vi ser någon, för äh. jag vi lite jo, i norra check igen och där i ett hus på en husfasad så sitter en svensk kanonkula som är sjukt liksom, Wow, ja, den har han och sparat och liksom. Ja, så alltså sitter kvar i fasaden så. Det tycker jag är riktigt fram. Ja, det är lite coolt. Alltså det var en färsk då. Det var typ 1700-talet eller någonting ah, okay. inte, inte som mm. Sten Internationella Men nu okej, okay, internationell ben när du hörde du om det ah, det Ja, ah, ah. men jag tar ah, popcornen. Jag tar gillar popcorn. popcorn. Ja. Det är lätt och det är kul att poppa popcorn är det. Ja, men då är ju frågan inte du kör väl ändå inte popcorn i mikro? Nej men vi har ingen mikro. Nej, ni har ju en. Men har vi mikro. aldrig haft. Vi har bara i kastrull. Det var ungefär som Karin sa en gång när vi bodde upp i Roslagen I Ikväll blir det våfflor. Åh gud vad gott så jag. men du vi har ju inte vaffeljärn. <laughs> Nähä. <laughs> det tycker jag också. Så alltså, bra. Ja. Ja, ja. Alltså, okej okay, så det blir ju pop. Och vad poppar du i för olja då? Eh jag har rapsolja. ja men ni typ tar väl den oljan som ah, alltså det, rapsolja. Ah, inte olivolie, Nej, det, det är rapsolja. inte olivolja för det det är för det blir för mycket smak. Ah, mm. Rapsolja. Salt eller socker? Jo, salt såklart. Har ja, du provat socker? Nej, det var jag är i sån socker. Ah, Nej, det vågar jag inte. Men det, det är ju smör, smör, ah, ah, socker och smör. Mm. Ah, ja, man kan man kan God. veta man kan faktiskt mycket eller poppa, vad heter Poppa i smör också. Ja, det kanske man kan ja vad jag brukar poppa i olja ja jag brukar ja. och så kan man ha kola sås på det finns en massa sån konstiga saker det är ganska svårt alltså jag så, så, men när när när om nu det här där är intressant för det här det, det, det här jag, jag går runt i mitt liv och funderar på saker ja. och det här är en sak som jag funderar på när ska man liksom ta av kastrullen från när ska man ta av kastrullen från från plattan eller mm. vad det nu heter mm. hällen eller mm. ja eh, eller ska man stänga av värmen och låta den stå kvar? Nej, och Nej, ta när? av, ta av och häll upp när det är har... 1001, 1002. Ja, typ så. och så, oh, nu kom det ett ja, det, ba, när, det har, när det här värsta poppret ja. har lagt sig och så klingar det av och sen känner man Nu är det tyst. Då. Fort. För, för, för, för annars bränner man. Ja. Annars bränner man dem. Och jag, är, jag, är, jag har jag har liksom så här för tidig av, avtagning. <laughs> så jag har ja. jättemycket som är oh, ja. Men då kan brända. man väl poppa dem igen kanske Nej jag tror, jag tror att Jag tänker att the, the best pop has gone Ja så kan det vara Fast, ja, men då, fast, ja. mm. fast det vet jag inte Nej. Men vet du, en sak som jag tänker på Idag kommer förmodligen bli Den bästa dagen hittills i våra liv Va? Ja men så får man ju tänka Ja ja ja Lyssna se el brunch del viernes. What? Du lyssnar på Fredagsfrallan. Vad ja, gör det? Fredagsfrallan, det är imorgon tidig radiotalkshow som sen Sverige fredag här på Hits FM. 7 8, med repris på dagar 10 till 11 med Johanna Lind och Janne Holm. Och har man sugen på att lyssna på mer så hittar man våra tidigare avsnitt på Spotify. Och vad många vi har gjort. Oj, oj, oj. Det är ju en hel drö ja, som ligger där. Det är fränt, det är fränt. Eh, en del rätt bra också Jajå. faktiskt, om man får säga det. Mm. Idag tänkte jag vi skulle, alltså idag, det här är ju, man brukar ju säga att januari är ju den fatt månaden. Mm. Jag, jag tycker man ska ha respekt för att många har fattiga månader varje månad. Mm. Men, men det är väl sådär att även om man, liksom, om man inte riktigt får gå ihop så, så tänker man att Fan, jul ska vi väl ändå fira. Mm. Och nyår ska vi väl ändå fira. Mm. Och sen kommer det en 31 dagar lång månad. Oh, så långt. Oftast får man ju liksom Lönen i december kommer också ja, lite tidigare. tidigare ja, så det är, precis, ja, det ja. är långt alltså. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om, om spartips. Och, mm. och kanske till och med om lite vad, man, vad man skulle kunna tjäna lite extra stålar på. Ja. Också, så här, va? så det, det är själva grundidén mm. för upplägget idag. Åt, åtminstone till en början tänkte jag. Mm. Mm. Och då, jag har förberett mig ja, bra. i vanlig ordning. Ja, och det, det, är liksom det första vi kan reflektera över- det är ett jävligt bra spartips. Det är låna för fan inte av de här tokdårarna som, som nu säger att du kan få uh, ja. låna snabba kulor. Mm. Här, va? Ja, men det var mitt med. Fast mitt var så här, okay. köp ingenting. Alltså det bästa sättet att ja. spara pengar det är bara, köp Ah. ingenting, ah. och det är rätt svårt jag är ju en sån att pengar ah. det, brän, det bränner, jag är ah. en liksom spenderare ja. sen, sen så har jag inte kredit och jag ah. lånar inte utan ah. det är liksom tills det tar slut då ah. men, men just det här att bara äh, men nu köper vi ingenting ah. Ah. Liksom det här. Ah. den här listan vad man behöver är ju från början jättelång, jag behöver ah. det här och det här och, ah. det här och sen bara, men vad behöver jag fram ah. till lön då är det ah. så här, mjölk, smör, bröd ah. Ja, det, Eller hur? Men, ja. Ja. Jo, och då tänker jag så här att alltså det, för det, vi är ju så oerhört inlurade i att konsumtion mm. ger tillfredsställelse. Mm. Och så är det ju inte egentligen. Och jag tänker det här fetisch, det här Aha, temat, det. Ja. alltså det är att, att shoppa är ju nästan, det är många ja. Ja, ja. som har det som fetisch, de liksom, ja. går ju igång på ja, gud, att alltså, komma jag har hem med, haft, med pryla. Jag har haft sökande som i sitt CV har skrivit shoppa som, som liksom hobby. Va? Ja, ja men alltså, och det är alltså det. Och jag tänkte så här, första gången så visade han någon som var lite yngre och så <laughs> ja. var jag. Ja, vad spännande. Kittar ja. du vad det är för shopping? Nej, nej men vänta, vad ska alltså det här? Ja. Liksom? På vilken vilket sätt ska vi ha nytta av det här? Liksom? Mm. Om vi inte jobbar med koppling själva ju främst. Ja precis. Ja. ja ja. Nej, men det var väl så det var det tips: ja. köp ingenting. Köp ingenting förutom när du absolut behöver. Ja just det. Ja nej, men det var bra. Mm. Och, och, och, och man kan nog bli lite förvånad över hur mycket pengar man spar mm. genom att inte köpa. Det är ja. jättekorkat, men, men, men det är ju så. Nej, men man tänker tillbaka, nu har ju saker och ting givetvis blivit mycket, mycket dyrare, men man tänker tillbaka liksom, när man hade sina första jobb och man bodde i lägenhet och liksom hur lite lön man hade ja. och liksom då man verkligen så ja man fick prioritera och ja, då, då, då, då kom ju maten den där kom ju inte i första ja. hand. Det gör det ju nu när man har barn och allting. Men då liksom, det var ju inte många slantar man la nej, på. på. Det var liksom havre, och mjölk och en ja. limpa och smör. Ja, men det funkar ju faktiskt en vecka i januari. Det är liksom limpa som är så gott. som ja, det är så gott. Men det får inte du äta eller? Nej, du har ju så, så, så, så mycket straff det, jag på jag det själv. Inte bröd, nej, det är så synd dig. Ja. Nej, det är det verkligen inte. Men, men du behöver men, ju kolhydrater. Ja, och jag vet det, ja, men men vi, nu pratar vi inte om det nej, nej, nej. Men det jag funderar på också det, här, det är det här att när du sen går till affären mm. det är också, jag tycker det är ett spartips när du går till affären för att köpa din mjölk och, och, och, och, och mm. på så här, inte mm. limpa men så se till att du nyligen har ätit. Ja visst. Eller hur? Ja. Ah, ja. Handla inte hungrig. Nej. nej men precis att ha en lista ja ah handla efter den. Slaviskt. Ja, för de är ju duktiga på just de här liksom, oh, extrapriserna och billigt oh, oh. och hittar och ditan hit hit, de är ju duktiga på att upp och sen är det inte så billigt sen ändå men de går till jorda och blippar nej men då skulle du ta två sån och en sån och för oh. att få den rabatten så skulle du oh, gå tre var baklänges oh. runt mjölkdisken oh. och oh. Oh. Oh. fan jag jaha, missar du det. Men du, om vi nu pratar om, om handel, dagligvaruhandel mm. så, så såg jag, det fladdrar förbi nyhetsflödet dagen att Ika har gått ut nu och sagt att nu ska de jobba stenhårt med att sänka sina priser. Att de ska liksom... Så jag tror, det har inte jag sett. Nej. Det kom förbi sådär. Och det var liksom någon ICA-handlare i Skellefteå som hade skrivit en debattartikel tillsammans med ICA-ledningen okay. om att de ska ja. försöka liksom ändra kulturen. Ja. Och det tycker jag är rätt intressant. För jag tror att det varumärket är ganska skadat just nu det med, med, med härvan nej men Jag tror att folk börjar har ju fått... Äh, så, så, folk, men ja. gemene man har mer förstått vilka jädra påsäkta ja. svenskan. Ja. Påslag det är från producent genom ja. grossistkedjan ja. ut till kund. Det är så horribelt. Ja. Man bara visste att bonden fick pengarna för mjölken och allt det där. Men så är det ju inte. Så jag tycker att det, det är bra men ja, det är det så. också liksom så här... Liksom, ja, men... jo med lite självrespekt och empati så är det väl dags att göra det. Eller hur? Ja, men verkligen. Och det, och jag, och, för jag tyckte de kom väldigt billigt undan med att de förklarade att ja, men det är inte vi, utan det är grossistledet som har ja, gjort det ja, Men vem är äger ja, grossist? grossisterna? Det är, nej, det är så Dumt. Alltså det, ja, och, och det här, när och de, det är inte vi, det gör men bara ännu mer provocerat. Ja, nej, men då, ja. då, då, vi måste ju hjälpas åt då. Ja, ja eller hur? Ja. Ja, men det, var, det är ju ett jättebra spartips. Och jag, handla handla mätt, hand, handla mätt och, så, och köp, köp inget håll till till listan och sen, jag har ju lite mer av så här Porsche eh, spar för för dem som är lite nej jag ja, vet inte men, okay. så här, men ta en, gå igenom din dagliga rutin och titta på vad har du för vad har du mm. för kostnader under din dagliga rutin som mm. du faktiskt kan klippa yes. och ja, då, då kan man jag, jag vet att det kanske den här take-away-kaffet ja. som man kanske, det har man gjort en rutin mm. av att jag stanna på, på Circle K och ta mm. den där muggen med kaffe mm. liksom, så jag får mm. i med den där. Men vad är det? 40 spänn säkert? Jag ja. köper inte sånt. Men jag kan tänka mig ja, att ja, det, visst, det, det kostar. att är rätt mycket pengar ja, alltså. Ja. Ja. Du, vi ska fortsätta väder. Vi har ju massa bra sparskrivs. Ja, ja. eh, ska vi lyssna på den här då kanske? Nu lyssnar på fredagsfrallan. Här går undan. Ja. Det där var Mark Bolan. Det, är är det jag hade jag aldrig hör hört. Om, så här. Förut. Ja, 70 tals snubbi egentligen. Okay. Fast jag vet inte när den där låten kom. Äh, ni, ni lyssnar på fredagsfrallan morgontid i Radio Talk Show här med, med Johanna Lind ja. och, och, och, och Jan Holmbom. Janne Holmbom. Och, och, och, och, vi pratar spartips. Mm. Sådär, för det är januari är en sån där månad och det är mycket månad kvar i slutet på pengarna brukar man ju säga. Ja, så kan man säga. Och jag har ett, ett spartips till, ha? eller jag har ett spartips. Mm. Och det, det, är, det är att se över alla dina abonnemang. Mm. För det där det är, är lite mer långsiktigt ja, Är Det ingenting som ger pengar nej, på någon, någon lång Men du, du kan ju direkt liksom klippa. För du, du har ju oftast ja. ingen uppsägningstid. På den där, eller nej. så kanske du har det. Men, men, men alltså om, man, om man bara listar alla dina. Jag, jag tror att jag tror jag har ingen aning. Men jag hör ju när folk pratar att många har väldigt många sådana här streamingtjänster. Ja, precis. Och mm. det blir jävligt mm. mycket pengar mm. alltså. Har ni många streamingtjänster? Nej, vi har bara en och den ska vi faktiskt säga upp. Vilken är den som ni ska säga upp? Ja, vi har Netflix, det är den enda vi har. Men ah, vi kollar okay. ju aldrig på det. Asså, eh. Men så fick jag ju veta att det kom en sista song The Crown då som jag gärna vill se. Så kanske okay. att vi ska kolla på den. Ah, ah. Sen ryker den. Och så, då kanske vi tar något annat om ett tag, men vi pausar den. Ah. Sen, ah, men sen är... har vi lite tidningspremulationer, men, men de tror jag nog vi behåller. Ah. Vi har ju en, alltså vi har ju, jag har ju både svenskan och korren som papperstidning som mm. nu kommer med brevbäraren var dag. Ah. alltså hur jävla tråkigt är ah. det? Men jag jag har ju i och för sig då papperstidningen digitalt också. Justen. Inte, inte apparna till, Suger typ ah. jag. Ja. Ta e-tidningen bilder du. E-tidningen jag isåklar. E e ah. ah. liksom på mobilen så, så. eller läsplatta. Liksom. Nej, den har jag faktiskt på läsplatta. Ja. Ah. Det, ah, det Ja, ah, det blir. Men ah, det är, jag, är inte samma. Nej för fan det är det inte men och sen dessutom så har vi ju vetter kamin och vi har och tin att få använda. Det, ja. det var våras största. Vad hände nu ni papperstinor hur Vi det? Med. vad ska vi äta mer <laughs> och så här. Ja, nej men så så att, så att jag tycker det är nästan synd om bärbären att liksom var annandag mm. kommer med oh, så speciellt efter en helg liksom. ja, en med, ja, och vad gör jag med dem lägger mm. de liksom i Mm. För då har du redan hunnit läsa i tidningen ja, ja, de, alltså, för läs, de läser jag ju på morgon liksom. Men, men ja, kan, du, kan du banta det här barmanget då? Få ja det är väl det jag kan för ja. det, är nog, det är nog ganska mycket pengar som, mm. som den här, det där pappret ligger i mm. eh, men, men, men vet du så, då har jag liksom inte orkat mm. på något sätt och Vi har jag, ju... jag, jag, Du skickade väl in den här till transk ja. och får pengar tillbaka Det har jag inte sett några Nej du ska vara 14 dagar. Det ska vi prata om sen. För ja. du kan tjäna pengar på det. Men jag har inte ens skickat in den lappen Nej, för det gjorde jag. För jag hade precis täckt Det blir 700 spänn jag hade. Det finns ju ingen anledning. Men jag man, har inte fått dem. Men jag, jag tänker så här: att Man kan börja med bara att, att lista alla prenumerationer mm. man har. Allt vad det är nu. Allt vad prenumerationen betyder. Allt, mm. allt ifrån strumpor till tidningar mm. till fruktlådor. Ja, vad mm. det nu kan vara för någonting. Jag gör så här med handen alltså, jag upp och ner så väldigt, liksom. väldigt ja. bra. För då, jag tror att det kan bli liksom en så här, oh, fan, är det så mycket per månad. Säkert. Alltså jag tror att om jag skulle göra det, jag skulle bli, jag skulle bli chockad. Nej, men jag upptäckte nu att jag betalar jättemycket till Storytel bara så här. Ja. Fan. Nej, sluta med det. Uff, ja, sluta med det. Ja, det var, har, har du några fler? Ja, nej men jag tänker så här, det, det är så tråkigt men om man har det knapet så är det ju liksom tömma kylen och frysen, ett upp alla lunchlådor, ta den där slatten med fyra köttbullar, eh, lite gamla nudlar. Alltså vi är att man, vi fryser in allting ja, och så blir det sådana här ja. tråkiga så man får liksom ta fram fyra lådor ibland för att få upp något komplett. Märker du upp det också innan du fryser det? Rasmus gör det men jag lite. Också för, så man plockar upp och så står man och tittar länge så ja. undrar vad fan det vad här är. är det kan ja, ju vara lite kul. Man är ja, överraskar ja, några timmar ja, senare när liksom ja, frosten har försvunnit ja, från locket. Ja, Nej men ja, den är ju typ ja. där, där kan du spara. Du kan ju en säkert en veckas måltid på att äta det du har i frysenkym. Absolut. Alltså, vi har, vi har knökfullt i våran. Vi har, en fri, vi, har, vi har bara ett halvt kylskåp alltså i köket. Aha, så det. vi har liksom inte helt med frys under. Sådär. Ah. Så vi har en frysbox. Ja just det. Så där, och där är det är frysbox, det får plats hur mycket som helst ja. och det är hur jävla svårt som helst att hitta något. Ja, man, i man bara längre in. Ja. Oh. Oh. Nej, men den, den, den tror jag man kan också ja, men det är bra. undvika att gå till affären lite kanske. Jag lagar ju lunch för fyra eller fem dagar. Dagens lunch har ju blivit så fruktansvärt dyr. Ja, så ni som inte. äter dagens lunch ja. och känner att ja. det är knappt skulle man kanske kunna ta ja. lunchlådor någon? Absolut. Sen, sen tror jag också så här att vi är, vi är um, lite är i lite landet för många av oss äter två lagar mål om dagen. Ja. Du behöver man inte heller göra. Nej, det gör ju, ja, jag, gör ju inte vi. Nej. Men det är väl så glad för att Rasmus var när vi träffades Eller, för, liksom att han var uppvuxen på samma sätt ja. att det var vi äter kvällsmat och inte middag. Ja, okej. Okay, ja. Aha, är... ni äter, så du, du tar bara något lätt på lunchen? Nej, jag äter, jag äter lunch alltså middag då, eller ja, varm mi, ja, mat mat mitt, mitt på, på dagen, dagen och, sen och kvällen enklare, liksom, Ja, så att jag äh, liksom, ja. Ja, ja, för, där, för där kan man också spara mycket pengar Absolut. Alltså, du, jag menar, Och dessutom är det så att då får du kanske en hälsoeffekt också, du kommer bli förvånad över hur lite mat man behöver mm. egentligen Innan man går och sig. Samtidigt så är ju mat också, det är ju en belöning mm. Eller hur? Mm. För många är det där. Jag tycker det är jävligt kort att äta alltså. Absolut, men man behöver inte äta äckligt bara för man inte äter nej, varm nej mat. Nej, men man behöver inte äta så ofta nej. Det är det. Ja, precis Gå igenom, töm frysen Vi töm skulle frysen. verkligen behöva göra det nu är det liksom så här, Jag tror att hälften av våran frysbox är liksom is Ja, och, ja. och så har oh, vi sagt, så så här, nu ska vi passa på Nu kan vi passa på, för nu är det så kallt mm. Och det kommer sluta med att det kommer bli varmt Innan vi kommer på att vi ska avfrosta mm. den där Jättekorkat, ja. för nu har det varit så kallt Att man till och med har ställa ut, och bara råka ut och ja, absolut. Ja, det bara rakt ut Ja, absolut, det är bästa tiden är nu ja. Bara gjort Sen kan man också spara pengar på Att inte mata Alla änder i svart Oan. Ja, Ja, ser ni dem från det. fönstret upp och säger ja, nej det gör ni cool. väl inte. Ja. Ja, orad, orad. Vi, har dem, vi har dem i våran vik nu. Ett uh -huh. och, så, så vi bär hem havre som alltså, vi hade fyra fem hästar. Det Oj. kan man spara på pengar också. Jag på. Det kan man verkligen Samtidigt så, verkligen så säger jag inte att man inte ska mata småfåglarna för de nej. behöver mata. Ja, ja, men, ja. mm. men man behöver inte mata Varenda jävla gräsan som finns söder om Linköping. Nej. Jag riktar det här mot ett speciellt håll utan att hänga ut dem. Förstår någon. det. Förstår det. <laughs> ja. förstår det. Mm. Ja, så är det. Eh, Jag är sant. Hej, den Du lyssnar på Fredagsfralla. Ja, det gör jag. Och tyckte att du hörde lite Credence, Clearwater Revival där så hör du alldeles rätt. Då kan jag tala om att en hörsel fungerar. Grattis. Då kan du spara in hörsel undersökningskostnaden, ja. om det nu finns en sån, tror jag. Nu har vi pratat lite om att spara. Mm. Och det är klart att jag menar, jag tror att, jag tror att ska man verkligen få tips på bra spara, då ska man kanske prata med en ensamstående mamma eller ensamstående pappa. Det tror jag. De har nog jävla mm. bra idéer på hur man liksom får saker att räcka till, va? Absolut. Eh, och eh, det är ju ett sätt att spara, men man kan ju också tjäna. Och jag mm. tänkte så nästan så här: vad kan man tjäna då? Liksom? Hur, hur, kan man, hur kan man få in lite deg snabbt, om mm. man säger så? Vad, vad nu snabbt betyder. Men då tänkte jag, en av de här, en utav de här som, som är ändå ganska snabbt, det är ju tradera eller blocket. Eller något ja, sälja av lite gå grejer. Gå varv och titta. Liksom. Mm. Har, du, har du någonting som du, som du faktiskt kan avvara? Mm. Och det ser man ju också nu under januari att annonserna på Facebook och på blocket och så. Det, det, det dyker ju upp en massa saker en så. En ja, ja, precis va mm. Så, så det, det är väl rätt smart. För man kan ställa sig, ja, men den där är ju väldigt fin den där. Men, men har jag någon användning mm. för den? Mm. När senast använde jag den, eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och där kan man ju få, och dessutom har ju de fattat lite nu i de här säljsajterna att skapa en trygghet för sina säljare och köpare. Precis. Så det finns ju liksom bra lösningar. Ja, för det lösningar. var ju lite lurigt i början. Ja, liksom, sådär, man skickade väg grejer ja, och sen så, ja, oh, nej. Mm. Eller liksom köpte en mobiltelefon och fick en tegelsten. Ja, typ. Mm. Det är inte fel. Nej, men, det jo, kan... det är ju fel faktiskt. Det går ju inte att äta. Ja. Nej, det går inte att äta. Det går inte att mobiltelefonen heller. Nej, det går inte att äta. Men, men, men det var, det var, det var, mitt, det var mm. mitt ena käna så där ja. snabbt. Men sen så hörde jag här, <laughs> det här, det här. Nu ska jag utveckla det till en revolution. Men, ja. men vi börjar vi börjar lite långt. Mm. Det så här att från och, med, från och med årsskiftet så är det så här att om du e handlar någonting. Mm. Så ha, du har ju alltid skyldig, du har alltid rättigheter att returnera. Mm. Du har köpt någonting på nätet. Och så, och, så, och, så, och, så, och så är du inte nöjd, och så returnerar du det. Då har den du har handlat av han har max 14 dagar på sig att se till att dina pengar kommer tillbaka. Okej, okay, så är det ju. Ja. Ja. Mm. Men, Men om det är så att du inte får pengar på 14 dagar då har du rätt till 12 procents ränta. Det är ganska mycket pengar om du Där, tänker att det är lite kör, större, en större något, ja. Ja, precis ja. va. Så, så, så det ska du vara väldigt noga med. Returnerade du inte vill ha. Ha koll på att du får degen kommer. tillbaka. Annars så, så, så, så ska du lägga på ränta på, på pengarna. Och det är då jag kommer med min ja, helhet. Jag tänker så Om vi går ihop några tusen människor. 10 000, eller säg, 11 350 uh -huh. vill jag så att det var jag räknar fram till. Uh -huh. mm. Och så köper vi var sin stor fet jävla platt tv? Från samma. Från samma, vi behöver ju inte säga elgiganten, men från samma ställe. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Sådär va och sen när vi har fått hem den så blir vi misslyckade. Så, så returnerar ja. vi den. De kommer du aldrig är i ett skillnad! Att kunna returnera allt. Det kommer de här bara liksom och krascha deras. Så. Och Så samlar vi alla de här räntepengarna mm. i en pott och så fördelar så vi dem. delar vi bland lika. De här. Vad, vad tror du om det? Jag är. med. Jag tycker att det ändå är någon form av, av revolution. Kreativt, kreativt. Jag, är jag, på. Jag, jag funderar på om det är straffbart. Ja, man sätter ett system kanske. Ja. Ja, men det här är ju bara one hit eh, ja, one hit wonder. Ja. Ja, men man får, vi får jobba lite undercover. Tack för tipset. Ja, varsågod. Och, och, vi, på något sätt, vi har ju inte på något sätt velat raljera om det här med spara utan precis tvärtom. Alltså det, vi, vi, det, det gäller Absolut. verkligen att liksom få till det. Alltså. Ja. Ja, och, och nu är det ju inte så jävligt många dagar kvar till löningen heller. är barndraget kommer idag. Jag ser att jag redan. Jaha, vilken stenkart. Mm. Undrar om vi får det? Nej, det får vi ju inte. Nej, det får ni inte. <laughs> Man får vara uh, upp till 40 år. <laughs> Nej. Underled Berendaj Brunsia. Du lyssnar på Pedaskalla. Brunch. Du lyssnar på fyra yes. Ja, jag, jag, jag, jag, jag har ett spartips till, mm. speciellt så här under vintern. Och det här kan jag aldrig inte träna oss en men i boksal till exempel. Så finns det ju ett sånt här skafferi, ett sånt där där man kan låna grejer ja, fritidsbank. Eller, fritidsbank. Ja, det är genialt. Fritidsbank ja, det, det är här, Fritidsbanken tror jag är ett skyddat varumärke. Ja, okay. Så det så den är speciell men men så, så, så, så i bok som heter Aktivitetsskafferi tror jag ja. sånt där. Perfekt. Och då det och det drivs av en daglig verksamhet, som ja. heter Smedan. Och ja. malan, min dotter jobbar där. Ja. De, de, de är ju har de kunder och de målar ja, så så det är jättekul. Mm. Men då kan man låna skridskor och pexor Framförallt kan man lämna in också så ja. att andra får en möjlighet. Och skidor, hjälm och med pulker och allt ja. det är alltså för, för det vintersport är vintersport inte billigt. Alltså. Nej. Åh, ja. åh. Nej, men, men ni det har inte sånt i traven. Nej, det var röster tyvärr ner ja. Det var ju uppe på tapeten. Ja. Nej, jag tror det skulle göra ja. jätte. det kommer säkert. Du kan röskul. vara lite senfärdig här. Titta på texten, där kan man läsa ja, mycket ja, ja. om ledarskap och sådana saker Eller också. Ja. Mm. Mm. Jo, du. Det där var kokain med ggk Ja, nu men vet jag att du vill byta. Nu byter vi ämne så. Nu ska vi till riksdagshuset ja. Ja. ja, men vad är det ja. Ja. Vad tänkte du när du läste? Ja. Nej blev du förvånad? Ja faktiskt, ja. Jag, jag blev faktiskt förvånad mm. men, men det, det visar väl hur långt ifrån liksom maktens korridorer mm. jag befinner mig hur långt ifrån storstaden jag mm. befinner mig nu tror inte jag i och för sig att, att drogmissbruk är ett storstadsfenomen det är utan det, vet. Inte. det finns ju precis överallt men, ja. men jag tänker ändå på något sätt så liksom att Alltså jag skulle bli jävligt orolig om jag jobbade på, på ett verkstadsföretag och man liksom topsade eller vad fan, mm. man, de, det var ju någon trasa de mm. drog med mm. såhär och man skulle hitta liksom kokain på personaltoaletterna mm. alltså eller rester av mm. kokain jag skulle bli jävligt orolig Jag vad får, får jag en maskin i huvudet eller mm. någon som liksom Gå bort. Det liksom. mm. Och det är nog så jävla läskigt. Mm. Men det här tycker jag är fan ännu läskigare. För det här är en säkerhetsrisk. Mm. Alltså, det, det är det jag ser. Mm. Sen, att, sen, sen att det är det Det finns en tragik bakom liksom folk som, som missbrukar. Det är ju, det är mm. Men det här tycker jag. Liksom, och då. Då, då blev jag så förbannad på honom. Hon? Dagostar heter dagostar, det. Hon mm. som är för vänstern. Hon tyckte, mm. ah, ja, Aftonbladet kanske borde börja med att liksom undersöka sina egna toaletter först. Ja. Så på redaktionen. <laughs> ja, men, så, vad är det för jävla för 20, 20, sätt att svara ja. på? Ja. Aftonbladet skiter i vilja om de höga som ljus när de skriver sina artiklar. Mm. Men i riksdagen ska vi faktiskt fatta vettiga rationella beslut som påverkar oss och som, som skapar lagar. Mm. Nu finns det ingenting som säger att det, alltså, det är det de... Kan gömma sig bakom. Det är, inte, det, det är ju inget som säger att det är riksdagsmän och kvinnor. Nej, just utan det kan det. vara riksdagsmän eller, ja, eller, ja. Ja, eller andra. Liksom, va? Ja. ja men, vad, vad, vad tänkte du då? Du som är inne i svängen. Du, ja. du tänker så här: ja, Vad fan en lina då och då? Ja, det, väl... det kan de väl få sig. Nej, jag blev också. Man blir besviken och ledsen. Så tänker jag så här: liksom Att det här är ju ett samhällsproblem. Alltså, ja. politiker är ju vanliga snubbar och snubbor. Ja, så är det, ju så är det ju. Men, Men. Det är det så tragiskt för det är så utbrett och på något så förstår man väl då, liksom att de här gängkrigen som rasar, som finansieras av drogerna. Alltså droger, det finns ja. överallt. Alla ja. verkar köpa. Ja. Alltså, bättre vetande, det är inte bara. Man har Nej. ju stereotypen av hur missbrukare ser ut. De som ja. vi ser som inte har tak över huvudet ja. och som är trasiga och träliga och en men det är inte dem. Och det, och det gör man: så men för, för, för, för, alltså, när du drar den där linjen och fattar där du vad det är du liksom eldar på. Och de i riksdagshuset vet det. Ja. De vet det. Men om man ska liksom dela upp bättre, bränslen i olika så kan man ha diesel, bensin. Och så finns det jättbränsle. Och, och kokain, det är ju jättbränsle vad gäller att skada hjärnan. Mm. Alltså det, det, det, det, det är ju liksom det är ju alltså det är så, det är så ofattbart. För, för det, första, det första som händer är att du efter ett tag så pajar ju näsan alltså mm. den, den vittrar ju på något sätt mm. den, men, men, men sen du skjuter ju sönder hjärnan så jävla fort mm. med, med kokain och det, det, det här, de är ju för här vi har ju röstat fram dem för att mm. de ska använda sin hjärna de ska hålla i fyra år i alla fall mus, ja, eller hur, ja, men det är inte ja. musklerna jag har röstat på liksom, utan, nej. Mm. så att nej, jag, jag, jag, jag blev precis som du jag blev, men... jag, blev, jag, blev, jag blev rädd jag blev besviken och så, och så framförallt så blev jag så jävla du ja, men, men hur ska vi göra då? Ja. Hur ska vi göra? Ska vi, vad, liksom bara bara låt bli skiten. Ja. Ta ja. aldrig Din första lina dra ja. aldrig ja. Ett första blås ja. på sig. Ta, ja. ta inte din första prilla bara ja. gör det ja. inte. Ja. Men alltså, det där är ju jätte ja. Nej, jag vet inte. Men nu ska, så var det en debatt också om de skulle införa sådana här liksom, eh, drogtester och ja. det var det också väldigt delad meningen om för det var ju tydligen så integritetskränkande ja, ja. och det tycker jag också är sådär liksom, jag, jag förstår båda sidor men sen bara, men vi kan, ju inte, vi kan ju inte acceptera att vi har liksom Nej, men folk på droger då i riksdagshuset, ja men precis det måste ju man, bara måste städas han, ja, upp och ut de ja, måste få hjälp Ja, ja sannolikt och, och faktum är att Jönköp, äh, Länsstyrelsen i Jönköpings län Mm. De, de driver ju sedan några år tillbaka uh, där man tittar på avloppsvattnet och mäter ja, resten av det är väl både läkemedel och narkotika. Ja, eller för jag vet ju också sett siffror lite för jag ser man också vilka kommuner som har mest ja. typ, antibiotikaförskrivning ja, just det, ja. till exempel. Ja, just det, ja. Man kan ju till och med se vilka villaområden ja. som man kan se vilken vårdcentral. Det är väldigt spännande. Och det där hade vi egentligen tänkt att prata lite mer om med Martin Palmqvist men han blev mm. jättesjuk igår. Ja, stackar han krya på det. Han rösten. Det var väl därför egentligen. Så krya på det, så ska vi ta det någon annan gång. För jag vet att nästa vecka, eller ett par veckor så kommer mm. de att lägga fram sin första rapport här mm. i Tranås. Mm. Ja, det blir en dyster läsning, det är jag redan inställt på. Ja, jag vet att, att när man tittar på tidigare så är det så att vi har ganska, det är ganska hög eh, användning av amfetamin i eh, Tronås. Okay. Mm. Så, så, så det kommer säkert mm. också visa. Men ja, ja, vi skulle egentligen inte prata om det för vi vill inte föregå liksom rapporten. Nej. Den ska de få lägga fram i år. Men, men jag tycker det är så spännande hur själva provtagningen och det alltså hur det går till. Hur de mäter. Så, och, ja. Ja, det, det är samma sak man gjorde väl så under, under pandemin. Ja visst. Så för att se liksom ja, men, vad nu kommer det. Ja nu, men det är skithäftigt vad de kan är hitta. är tycker ja, jag. Alltså. Så Sen men, är det ju läbbigt egentligen. Liksom, att man, man tappar upp ett glas vatten Ah. Från kranen, och så skulle man bara vilja se att det innehåller lite av det här och lite ah, av det här. Lite amfetamin, ah. lite kokain, ah. lite antibiotika, ah. lite, du, du, du, ah. lite antidepressiva, lite. Så ja, men så, och vad, ja heter, men... det, vad heter det där som alltså, de fick rätt nu nere i Ronneby? PF, PF. Ja, PFAS. Det heter PFAS. Jättegiftigt. Och det så... tror man nu att det, nu, nu, nu Nu ska vi inte skrämma upp. Nej, men det, det, det behöver jag lite såhär, nej, bara, ja, jag har så. Jag är ju ingen, ingen förespråkare att köpa vatten på flaska för nej, det är inte bra nej, för miljön. Nej, det, det men det är inte, lite så. bara bara att det är bättre då. Nej, inte säkert. Det, nej, det är inte säkert. Nej. Och vi inte. Hade, ja, men det vi, kanske inte innehåller kokk. Vi hade grävt brunn i många år och då var det för mycket mangan i ja, brun och sen, Och sen nu har vi borrat brunn. Nu så nu vet jag inte vad vi Ja, men för förr i för tiden mycket. så kunde man inte dricka vatten och drack man ju liksom öl. Ja, Åh, fan. Förr, Eller vad he, vad <laughs> för mjöd? Mjöd hette det och så här svagdricka. dryck. Ja, svagdricka dryckad drack Vi kanske ja. ska börja göra det, men ja, det är men... väldigt äckligt. Det är sådana enbärs i, mm. Ja, alltså jag, vet inte om jag, jag vet inte om jag är liksom en stor förespråkare för det. Men du, om man, om man nu säger så, ja, okej, okay, jag ska inte knarka då. Vad ska jag göra istället då? Ja, men fetish, vad var <gör> <tryck> de, det? Hitta det en fetish? Bör du inte skada någon annan? Yes, eller vad du säga. Nej, men. För, för det är ju sådär att när man tar stimulanser på, på något sätt mm. så är det ju för att man. Man är inte på en happy place. Nej. Så måste det väl ändå vara. Eller när man tar det här så, så, så, blir man på så ett mår man place. bättre ja. och sova. Och en del blir ju happy av när de öppnar upp ja. sina påsar de beställt från elhandel eller, ja. Ja, eller liksom ja, ja, shoppingen, ja, ja, spelmissbruket. Det är ju fruktansvärt. Det program är så sorgligt. Porr, sex. Det är okej. Inte inte okay. det... Nej. Nej. Nej, det vill jag Nej. nog verkligen det... säga sjuan är bättre. <laughs> jo, men då tänker jag så här, för det men det, ha, det har ju med det ju med pallet att göra, det är ja. med huvudet att göra. Dopamin. Mm. Ja. Och då finns det faktiskt någonting som hjälper, för ja, men det är klart vad vi matas nu med krig och, och inflation mm. och klimat och farnas moster, det, det, det är långt till tänker Och långt till lönning så här, hur fan ska vi fixa med barnbidrag det. Men ja. hur ska vi fixa allt det? Ja, men då, då, då finns det faktiskt det finns ett smart sätt att, att hjälpa sig själv och det är fysisk träning Ja. för där är den, den kopplingen är så tydlig ja. att ägnar du dig åt fysisk träning så kommer du att må mentalt bättre Absolut, och du behöver inte köpa dyra gymkort om du inte har råd med den januari gå ut och skotta snö, det ja. är skitjobbigt ja. eller ge det ut och spring på en landsväg när mm. det, eller, eller det flexer Ja, men ja, precis. Men vet du vad som är absolut bästa med vintern? Jag har kommit på något som är Du tycker jävligt. inte något är bra med jo, vintern. Jag har hittat ja, men, en ja, grej som är själv. skitbra med vintern. Ja. Oh, vad är och det? det? Det är snöpinnarna längs med vägarna. De är perfekta för intervallträning ja, om du är ute det. och löper. Vilket bra tips. Det, vi slutar med det tipset. Bra tips. Och så säger vi till alla. Ha nu en riktigt skön... Härlig. Håll i pengarna. Här du ut. Håll i Så hörs vi väl i kanske. Ja men det gör det. Ha det bra. Ha det bra. Hejdå. <skratt> <skratt> oh. <skratt> Fredas från morgon till tv-show med Janne Hornbom Johanna Lind i Hits f Bästa musiken i Hits f Det här i Hits f